Lehenek eta behin, adela, dekua bat aipatzera e, jendeako katzeko. Hor, biakera askeneko urteetan leku ezberdinetan egontzarete. Oh, bai, Baina horrengoan bai. e, ja leku finko bat dago, ez da. Hori da. E, Bi mila emeretziko urtahilean izan zen e, Erlaitza Eskolaren, le, eskolaren bakatu lehen sartzea. E, eta eta gerostik, ba, iru egoitzat ezberdinetan egonda eskola. Eta beti izan da, kezkaiz zigajia, jakitea ea, atsemango genuen toki bat, eh ondoko ikasturterentzat edo baiestatua zen esondokoarentzat eta ba, beti izan da oso konplikatua eta, eta ba, oso pozik gaude eh ujuñako irrikoentxeak ba, konfiantza egin dikulako eta, eta azkenan azkenean haiekin eh e, mintzatuz e, alokatoki bat alokatzeko eh ba, prozesuan sartu gira eta lortu dugu Eta eraikitze baimen, baimen bat egin dugu eta loktu dugu ere. Eta hor, asigagara, ba, bi bilurta eta prefabrikatu bat emateko e, elburuarekin. E, beraz, e, urginako uh, aixi aldi zentruaren e, atzekaldeko parte batean. Hmm. Aipatu intituzo, bilurtak jurtak baya, e, entzuleak idei bat egiteko, e, pixka bat argazki hori irudikatzeko, e, zen motatako eraikina e, da? Bai, beraz, eguhezko eraikin bat da. Um, olako luk e, zola eguhezkoa da dena, eta gero e, adajak bezala kurutzaturik dira inguru guztian, eta gainean olako e, borobil, eguhezko borobil batean e, kupolatxo bat bezala dago, eta argia hortik sartzen da. E, l, bateak ere badira eta duan oso argitsua da barnean eta ba, oso eroso ailean e, egujaren usaina, giroa e, oso tokipolita eta berezia da gure eskolatxo berezia erantzat azkonean. Hori aipatu barren zunbaitare ere ikina bilatu zute eh, kasu honetan erraitza eskolaren irizpidea Irizpideekin bat egiten duena, ez? Guztiz, bai, bai, bai. erosotasuna horrentzako, eta baita ere bide lagunentzat, e, baita ere, e, ba, eraikuntza ekologiko bat delako, eta, eta tokiaren erabakia izan da, noski, ba, naturaren... E, natur gune baten oso zorg bildelako. Uhum. Eta noiz, e, aurrik osten dozote ja, euneko unean ja ereikita edukitzea, eta, e, bueno, aurrak ja enbertara e, joatea. Beraz, aurrak e, Tokio honetara datogen astean e, joanen dira, eta datogen astelenean izango da, ba, maiatzaren bian, azkenean, aien sahera. E, baina, momentuan jurtan bat besterik ez da eraikia, eta bigajena lortzeko ba, finantzazioaren... E, eh ekintza desberdinetan ari gara eta beraz lurta bat gei anango eremoan alokatu dugun gela bat e, maiatzerako bakarrik e, momentuan hori erabiliko dugu eta bigarren urtan maiatzaren erditsuan muntatuko liteke Eta gero galdituko zen prefabrikatua hori aurrerago izango da Bai hori e, dirua, dirua dugunean E, ba, manatzen dugu bai. eta zo zortze haste edo behar dira haiek instalatzeko hori pentsatua dugu iraileko sartzerako nahikoa dela. <hum>, esango dugu, bueno, e, finantziazia hori dago kioneaz, guztia zuek egiten duzotela autogestiba, esan dezako modo batean edo bestean, bai. eta gauzak egin behar dira, eh, dirua baitare zentzu batean e, lortzeko ostiralean ba duzute itzordu bat, hor antolatzen duzute pizza gau bat, e, usteet bai, hori da, edela. bai e, eta horretaz gain, e, bueno, etzaren seian ekimen nahiko berezia e, antolatzen duzute eh eh ba hiru tatu atzaileekin hiruak gurasoak dira eta esan bezala ja. e, Flash Day e, moduko bat egozen <coughs> baiñat piska bat hori azaltzera zer da Flash Day tatua eh xearen inguruan hitz egiten baldin badugu ba Flash Day ba ideia hau etortzen da eh mia ber, en medela eko Amarketatik, bai? Eh, ba, nola diseinuak e, prestatutak e, eukitzea eta e, jendea etortzen dala, eh diseinu bate aukeratzen du eta ta etatuatzen e, e, du. Eh, ideia hoy ba, gaur egunera ba orain orain egiten da eta ikusi dugu ba horrelako eh E, ba, Horrelako egun bat egiten badegula ba, ba igual diru atera aterako dezakegula ta Isango du gainera, bueno, tatua eh tatuatze hauek eh, esklusiboak direla, eh bakoitzak egokeratua eh, al izango du, ba bakoitzak eh, eskaintzen dituen eh ba, bueno, marraskiak ma, ma, ma edo diseinuak. Beraz eh bueno, aldigozu baina eh bat azaldu eguna nola pasat eh, pasatuko den, ze azten zarete. Bo, eh maietzak 6ean, ba goizeko 11etatik eh arratsaldeko eh 7 arte, eh har eta, bueno, jendea etortzen den araberan, ba txanda kartzen dute eta, e, eta e, aukeratu behar dute bakoitzak, aukeratzen du e, bere diseinua eta bain diseinua einda e, paretatik entzenda, ordun e, diseinua diseinu bakoitzak e, izango da ba ba hori e, Bacarra O sea es ez du inork ez e, berriro tatuatu horrelako dizinioan. Zango dugu, e, tatuatze profes, tatuatzeile profesionalak zaretela iruak, bakoitzak Dai. benen estuekin, kasu honetan e, flash day hau, hitzordu hau doni loitzunen izango da e, emezo hortzegarren e, urta zibiko plazan emezo hortzegarren zenbakean bertan baita zuen e, e, e, bueno, erlaitzak proiektuan dauden e, gurasoak hor bertan e, badaukateen beraien estudioa, bertan izango da. Da. Hori da azken zenean bi estudioak e, elkartu gara e, baina nire estudio nere estudioan dago, blumulutatu estudio eta eta claro, eh ez degu len eh horrelakorik egin, ba andoainen, osea azkenian eskola laburdin dago, ordun eh hoy, baso urrungeatzen da andoain. Ordun eh aurten nola eh daukagu eh huendal eta eta lei da eta bilak tatuatzea gerdiala eta eta danik daukatela e, estudioa ba horrelatea ba da eta mm. Bueno, ba, plan polita, izango ah, da maietzaren seian, eh, hitzordu, eh, ba, benetan, eh, ezberdina, eh, baina aukera polita baitare horrako diseño bat, eh, bueno, ba, eh, edukitzeko, eh, tatuatzeko. Eh, estilo aldetik baitare, eh, izango zare, daiko bai. Benetik eongo da, eh, ba, ff, e, a, ba, or ornamentala, adibidez, ni bakite leida e, asko egiten dula, ornamentala eta gero funeraldetikan ba blackwork edo e, new school ere edo neotradie ditzen duguna eh bueno, ba, school ere seguraki eta bueno ba denetik den denetikan egongo mm -hmm. e, guztientzako noski baietz e, ez ezakita eh aipat oso egunean bertan izan eman daiteke hori bain baina alde aurretik e, aukera badago igual izan emateko edo egunean bertan izan balda egunean bertan egunean bertan Guizoko aurrera, bertatik pasatzea, eh, izan bezala... Eh, productor... Lenen goa atortzen dana aukera gehiago izango ditu. Ah, hori da. Eh, Lenen goa joaten dana aukera izango du ba, eh, diseinu guztiak eh, ikusteko eta aukeratzeko bat edo... Geota behar duago etorri diseinu guztiago dengo dia. Osondo, osondo. Bueno, Deialdi egiten dugu, animatzen ditugu baita ere entzuleak, ekimena noletan parteatzeko ez dakit, zerbait gehiogaitu nahi duzuen. Baina nik animatuko nituzke e, tatuat e, elbururik ez badute ere ba, urbiltzea eta, eta ikustea e, ba, e, sortzaileak dira eta sohtu ituzten majazkiak e, ba, deskubritzera ba. eta haien estilo ezagutzera uste aukera polita dela gero ba, doni bain inguruan pasotxo bat emateko eta hmm. egun polita izaten alda. Nozke baietz. Ba, ba guzti horrekin galditzen gara esker mila biei, eh? gurean izatagatik mila esker. Zui ere, Hektor.